Eco de la va arroba gmail.com.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 L'Ecodalaavall.org l'eco de laavall.org la I també per Internet a ràdio veïnes, amics i amigues de les Planes d'Hostoles benvinguts, benvingudes a l'Eco de la Vall. Avui us porto un reportatge de la jornada que es va fer el passat dimecres 16 de febrer d'enguany d'aquest 2022 a la sala El Torín d'Olot, on es va presentar el pla estratègic del programa Fem Garrotxa, un programa elaborat amb les diferents entitats, moviments socials i diferents doncs, persones que han volgut col·laborar a nivell individual i també a nivell eh, col·lectiu per fer aquest pla estratègic de la Garrotxa 2020-2030. Per dir un correctament, hauria de dir que és el pla estratègic participatiu de la Garrotxa 2020-2030. Pla Estratègic Participatiu. I sense més preambus, com que està molt ben explicat en aquest reportatge que us porto, doncs a continuació eh, el poso perquè el pugueu escoltar i potser després acabem de fer alguna un algun comentari més. I aquest és el plat únic del dia. Aquesta jornada, el reportatge d'aquesta jornada del Fem Garrotxa. De tothom. La primera tasca que tindrem crec que és que aquest centenar de persones que avui esteu aquí heu de ser aquesta taca d'oli que ajudi a propagar eh, la feina que s'ha fet als 59.000 i escaig garrotxins que no hi són aquí i que també seran beneficiaris d'aquest projecte. El Fem Garrotxa és un pla complex que conté 21 objectius, 80 reptes i més de 340 accions per aquestes gairebé 60.000 persones, dividides en 21 municipis que conformen la comarca, on participen l'administració pública, el sector primari, la ramaderia, l'agricultura, el sector secundari o industrial i el sector terciari, incloent el social, i la societat civil, organitzada en associacions o moviments socials o de manera individual. Tots aquests actors, en diàleg, per poder assolir un desenvolupament el més respectuós possible amb el territori i la comunitat. déu nhi Està clar que no és ni serà un camí fàcil, però també està clar que on estem no ens hi podem ni ens hi volem quedar. Aquesta ha estat una de les conclusions transversals del pla participatiu. A la Garrotxa volem evolucionar cap a nous objectius més plurals, ...interseccionals i sostenibles. Però aquest no ha estat l'únic patró... ...que hem detectat al llarg d'aquest procés. També ens hem adonat... ...que molta gent vol canvis. Això no obstant, moltes vegades... ...no sabem quines accions s'han de dur a terme... ...per falta d'expertesa, de recursos... ...d'informació, de coordinació. Per això hi han hagut tres demandes... ...transversals altament reiterades que treballem de manera articulada, col·laborativa i transsectorial. Que puguem garantir la socialització, accessibilitat i transparència de la informació. I que aprenem les decisions de forma descentralitzada i distribuïda. Això implica que evolucionem la democràcia cap a paradigmes de corresponsabilitat i cogestió. Val, no és cosa de uns, és cosa de tots. El repte és més que interessant. Us veixo Mèrica. l'Èrica. Bueno, moltes gràcies, David. David Janer, membre de la Comissió Ciutadana. Doncs aquí estem a la sala del Torín d'Olot. És dimecres 16 de febrer. amb Maria Mallarac, esteu participant també al Fem, Fem Garrotxa? Des de l'inici, sí, sí. De, de fet, des del seu antecessor, eh, perquè, diguem, això ve un, uh, un intent d'adaptació del Pla Nacional de Valors que s'havia fet a Catalunya en l'àmbit de la Garrotxa, i d'allà va sorgir la idea d'imposar aquest pla estratègic, efectivament, sí, sí. Les coses s'han d'anar coent, no? Sí, s'han d'anar coent, i, i en aquest cas, diguéssim, un propòsit de fons... Té una gran ambició perquè és un canvi de, de model, de governança, diguéssim, de corresponsabilització, i veurem si la nostra societat és capaç d'aprofitar aquesta gran oportunitat. Esperem que sí, desitgem que sí. Gràcies. Gràcies a vosaltres per cobrir aquest acte. Gràcies. Donarem, doncs, inici l'acte de retorn a la ciutadania. Si un cas, el president del Consell Comarcal, Santi Arreixac, que pugi, que farà la presentació, i a partir d'aquí anirem, anirem eh, tirant endavant l'acte. Moltes gràcies, doctor. Bona tarda. Eh, jo aquí, doncs, ja he de seguir sense més preàmbul. Estic content de l'encàrrec que vaig fer. Ha arribat el moment de fer el retorn tal com vàrem quedar i ja donar-vos les gràcies a tots per la vostra participació, que n'estic molt contenta tal com ha anat. Sense res més, ja passo la paraula. Moltes gràcies, Santi. Uh, primer, uh, us explico una mica com serà la jornada d'avui. Uh, primer, l'Alba de Sigma i LIstra, que és una membre de la Comissió Ciutadana, que es diu Comissió de Seguiment i Avaluació faran una, uh, una breu explicació del pla estratègic uh, i jo explicarem la importància d'avui i la dinàmica que vindrà després i, i ja veieu moltes cadires uh, i taules aquí perquè és una jornada de, de retorn però també de, de treball que dibuixarem com implementar, com posar fil a la aquest pla estratègic. Uh, tan complex i interessant i, i esperem molt, molt, molt transformador. Doncs, uh... Hola, bona tarda. Puc preguntar-te'n, uh, a quina columna estàs? Estic a la columna de Drets Socials. Uh, intentant, doncs, a veure quins objectius priori... ens sembla que, com que tots d'entrada no es pot arribar, doncs, quins ens sembla que, que s'haurien de prioritzar, no?, d'entrada, per començar-los a treballar. Sembla un, un punt molt important. Clar, drets socials és una cosa molt àmplia, oi? Sí, sí, sí, realment sí, i veig que molta gent ha posat, doncs, assegurar l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania, és que si no assegurem això, malament ens aniran totes les altres coses, no?, i també veig que la gent agrada molt doncs, això de ser territori acollidor de persones i famílies refugiades, no? Mm. Que està molt bé. Sí, sí, és molt ampli, molt transversal, però no. vital també, no? Mm. Ah, però ets de Quirolot? Sí, sí, sí, sóc de Quirolot. Sí, sí. Bona tarda a tots i a totes. Ara fa un any i mig que es va començar a crear el Fem Garrotxa, un pla territorial viu i orgànic que pretén guiar el desenvolupament de, de la nostra comarca els pròxims anys cap a un territori resilient. Estem avui aquí per construir entre totes aquestes bases col·lectives que necessitem per canviar eh, aquest paradigma. Uh, és apassionant realment veure aquest procés de corresponsabilització de totes i tots pel futur de la nostra comarca i és sobretot per la gent jove, que és una aportació d'esperança i, i futur. Totes les solucions a les crisis globals uh, comencen amb accions locals. Per això, tot el que no fem ara i no fem nosaltres no servirà de res si, si no ho fem ara mateix. Per tant, totes les accions locals que fem de manera activa i efectiva farà que en un futur la comarca pugui sostenir les complexitats del nostre ecosistema. Per això, les noves estratègies de desenvolupament han d'emergir d'un procés de diàleg, sobretot que sigui transversal i transsectorial, que sigui catalitzador per l'evolució d'aquest model actual que tenim, que pugui evolucionar un model transversal que tingui en compte la cohesió social i la interacció social també, on es prioritzin sobretot sobretot eh, aquest model amb un interès comunitari. La comunitat de la Rocha està molt motivada i preparada per assumir el repte. El procés de, de participació ha sigut realment ampli i molt divers, i sobretot obert. Hi han participat entitats públiques, eh, també centres educatius, alcaldies i societat civil, aquelles persones que amb la seva pròpia experiència ens han pogut ampliar el ventall d idees i, i propostes. I és per això que s'ha arribat a una xifra, perdoneu, a una xifra d'unes 6.500 persones i sobretot que dic jo idees. Aquesta xifra representa un 11,3% de la població, que en termes de, de participació i representació ciutadana ha sigut un èxit total. Nosaltres, el FEM Garrotxa, Uh, diem que és un procés que uneix lo global amb lo local i és per això que el FemGarrotxa s'ha estructurat sobretot uh, d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU aquest marc ens serveix per relacionar-nos sobretot amb la resta de territoris però clar, hem de pensar que el nostre territori és singular i per això l'hem hagut d'adaptar i crear en, en funció de la Garrotxa per això nosaltres hem creat els, els objectius de desenvolupament de la Garrotxa. Cadascun d'aquests objectius està format per diferents reptes que al seu temps contenen diferents accions per al seu assoliment. I un cop finalitzades les revisions del document a través de les sessions participatives, s'han realitzat i s'han obtingut més de 340 accions que estan agrupades en 80, 80 reptes i que dins d'aquests reptes s'aglutinen amb 21 objectius. També els ODS, així com els ODG, s'agrupen en els que coneixem com les 5 P's, Planeta, Persones, Prosperitat, Pau i partenariat. En el cas de la Garrotxa Pro, hem unit Pau i partenariat. i per això ha donat resultat als 4 eixos que teniu aquí en pantalla. Planeta, Persones, Prosperitat, Pau Planeta i Perteneriat. Prosperitat, Pau i Perteneriat. Prosperitat, Pau i partenariat. I partenariat. Hola, com és que estàs participant? Uh, sí. Em sembla que vostè és geòleg, m'equivoco? Sí, soc geòleg. Bé, bueno, estava el, aquest Consell Ciutadà que es va crear de seguiment i evolució i bueno, també com a ciutadà doncs uh, m'interessa poder participar fent fer És en Planagumà? De, de fet, el programa de ràdio i ja el, ja el vam entrevistar fa un parell de temporades a Ràdio Les Planes. Ah, sí, Sí, sí, sí, sí. Sí, de veritat. I, o sigui, per tant, vens com a ciutadà, diguéssim, com a vall de, sí. de la Garrotxa? Sí, vinc com a, com a ciutadà, com a ciutadà que ha participat en aquesta comissió de seguiment i evolució i, a més a més, que, com a ciutadà perquè estic interessat en que aquest pla tiri davant. Mm -hmm. I què tal ha sigut la feina en aquesta comissió de seguiment? Bé, ha sigut molt intensa perquè ens hem anat reunint quasi quasi un cop al mes per anar com a i opinant sobre els diferents passos a seguir amb el pla Fent Garrotxa i, i bueno, clar, això ha portat bastanta feinada i bueno, jo crec que, que és un bon pla que realment que s'ha generat un bon procés de participació i, i bueno, un bon fill de ruta per la comarca per intentar garantir aquests objectius de desenvolupament sostenible. acompanyar-los d'escriure bé un els, els ADEG que que, inclouen, que estan dins d'aquests eixos. Gràcies. Bé, en, en primer lloc, l'eix Planeta. Planeta. Com el seu nom indica, ens parla de la terra, del suport físic on vivim i de com hem de treballar per mantenir i millorar la seva biodiversitat i, i deixar una petjada neta al uh, nostre pas per aquesta. Llavors, uh, hi ha un parell d'objectius uh, destinats a reduir els impactes que la nostra societat genera. Uh, a través de la gestió de residus, com de la gestió de l'aigua i, i com aquesta torna al medi. I també hi ha un punt important en com som capaços de reduir el nostre impacte en el planeta eh, fent que la nostra petjada sigui inferior a la que estem tinguent. Llavors, tots aquests objectius estan en el en l'ODG de reduir la petjada del metabolisme social, perdó. I també inclou eh, tot el tema de la sobirania alimentària i com ser capaços de sostenir alimentàriament a la nostra comarca en el, en el major grau possible per intentar reduir les importacions d'aliments. persones. L'eix Persones eh, va destinat a garantir l'equitat i el benestar de totes aquelles persones que viuen a la comarca. Per tant, el seu objectiu no, és, és garantir que els drets fonamentals eh, s'apliquin de manera real. I aquest, eh, aquest eix conté eh, objectius molt diversos que passen des d'una de, de vivenda digna fins a la inclusió, el respecte i, i l'escolta de totes aquelles veus que potser fins ara no escoltem. Eh, també inclou la salut i, i l'educació. Una educació que no només sigui la arreglada a les escoles sinó que tot el territori sigui capaç d'educar i que sigui una educació no només pels nens i pels joves, sinó per totes les edats. I també, i molt important, posa també de manifest la necessitat de disposar d'una cultura extensiva per tothom i no només limitada a certs col·lectius de persones. Prosperitat. Llavors, l'eix Prosperitat ens dona les pautes de com obtenir una indústria resilient en el nostre territori, és a dir, que sigui capaç de continuar en el pas del temps i on es pot potenciï la innovació i l'emprenedoria enfront a les grans empreses. També uh, en part de, en aquest eix es té en compte uh, l'accés a, a una feina digna i que aquesta pugui ser compatible amb la vida familiar i personal de tots i totes les treballadores. A més a més, en aquest punt uh, també es tenen en compte que les infraestructures que tenim en el nostre territori han de ser les adequades i han d'estar equilibrades i, a més, eh, han d'intentar reduir al mínim possible l'impacte. Per tant, necessitem una mobilitat sostenible tant en el transport de persones com el de mercaderies. Pau i partenariat. Per últim, eh, l'eix Pau i Pertanariat eh, és principalment eh, donar pes a la participació i a la col·laboració, eh, no només dels ciutadans entre ells, sinó també apostar per la transparència de les administracions i que la, la ciutadania tingui accés lliure a la informació. A més, aquest eix inclou la defensa dels drets i dels déus de les persones passant per un canvi de paradigma en, en, en la gestió que es fa quan hi ha alguna incidència d'aquest tipus. Tot i així, tot i aquesta eh, divisió i subdivisió en reptes, accions, eixos i tots els que puguem arribar a dir, eh, hem de tenir en compte que això no és la realitat, que el món no és una casella on podem posar les coses, i això és el que ens ha ensenyat una mica aquest pla estratègic, que hem d'enfocar tots els reptes des d'una visió global en la qual tot es relaciona amb tot, en funció de cada, cada acció que fem tot té una repercussió i això ens porta a què hem de parlar, hem de dialogar i hem d'arribar a un consens de com hem de fer per evitar els impactes Sabent que hi ha accions que les hem de fer i que el nostre territori necessita. I bé, fins aquí una mica és el resum dels eixos i una mica la introducció. L'Ecodalaava.orgm. L'eco de la Vall. ORX. Hola, perdona. Sí, aquí la columna està. Bueno, ara anava a posar aquí a potenciar la formació professional al sector agrícola, ramal i forestal. Això és in... uh, indústria resilient, correcte? Mm. Sí, sí. I m'has dit que no. Potenciar la, la formació professional en el sector agrícola, ramaderia forestal, amb criteris de sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic. Molt bé. Es... és important. I tant. Serà molt necessari, no?, amb l'emergència climàtica que tenim, per exemple? Totalment. I, el, I també, bueno, tots els sectors, no?, des de la residència, la indústria, però també la ramaderia i l'agricultura són sectors que amb grans emissions i, per tant, que la formació també és important en aquest sentit. Molt bé. Estem escoltant en Francesc Baquet, que vam... Amb a entrevistar uh, l'any passat, el 2021, per parlar sobre mobilitat sostenible i altres projectes també com a arquitecte no? uh, que ets. I, i per tant, doncs, bueno, ens hem trobat aquí amb, amb altres persones que també ens doncs, han vingut a treure el cap. Què et sembla aquesta jornada participativa? Bé, jo penso que són actes que són molt importants per la comarca, no? que la gent pugui donar veu. Uh, ara s'ha de veure com es trasllada això no, a la realitat, com aquestes estratègies es poden materialitzar no? que és bueno, el que, uh, potser estic més a l'expectativa en, en aquest sentit però d'entrada tot el que és participació i, i transversalitat no, en totes aquestes accions penso que són imprescindibles Has participat en alguna comissió o, o anteriorment o has vingut avui? No, comissió no sí que en, en jornades que s'havien organitzat, doncs sí que hi he participat sí, sí, sí he intervingut, eh? diguem-ne de caràcter personal. D'acord, doncs vejo que, que ens han dit que quedaven cinc minutets. Gràcies. Gràcies, merci a tu. Sí. Uh, ara us explico la, la part així més dinàmica, que per això avui us proposem a, a, que comencem a caminar les decisions estratègiques ja estan preses i les teniu entre les mans, ja veieu que hi ha moltes còpies a, a sobre de les taules, si ho voleu anar fullejant, endavant uh, i les teniu entre les mans en aquest pla tan xulo que de, acabat de sortir del forn la proposta doncs és la següent us convidem a apuntar els noms de les persones o entitats o organitzacions que creieu que haurien d'estar presents Uh, impulsant o vetllant per la implementació d'aquest objectiu. S'entén? Sí. I després la localitat, no? o sigui, el municipi o, o si és tota la garrotxa, la garrotxa. I després podeu posar una creueta segons el sector. L'altra fitxa, ho veieu aquí a sota, que és la fitxa de totes les accions que es proposen. I us convidem, hi ha gomets blaus flotant per aquí, a, a molts llocs, i us, uh, us convideu a, a ressaltar les accions, sobretot, que vosaltres creieu que són prioritàries per realitzar d'aquí a uh, dintre d'aquest uh, proper període de dos anys. Sí? El que volem saber és cap a on voleu posar més energia, més recursos... Uh, sí, més il·lusió per, per tirar aquestes accions endavant uh, un cop realitzat això us demanem que, bueno uh, ho direm per micro però que us posicioneu davant de l'objectiu, l'acció que voleu elaborar una mica més i doncs tenim una fitxa que podeu portar la fitxa cap a una d'aquestes taules aquí a baix o allà dalt també i aquí volem realment posar fil a l'agulla o sigui, Per aquesta acció, qui ha de estar liderant o impulsant aquesta acció? Qui ha d'estar participant en el desenvolupament d'aquesta acció? I qui pot ser que ha d'estar present però només donant suport o participant per una, un segon grau? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. El segon lloc és definir els recursos necessaris i això pot ser és el cost, el pressupost, però també pot ser altres tipus de recursos, també informació o formació que es necessita per tirar aquesta acció endavant. L'altre és simplement destacar un parell de properes passes, com, quan i per últim i aquest és, pot ser el més, més, més important, tot i que està a baix de tota a mà dreta, és aquest, uh, aquest quadrant que diu coordinació i comunicació. I volem saber què proposeu vosaltres per uh, realitzar aquesta acció de manera articulada, d'acord? ¿vale? que penseu de manera transsectorial. No? O sigui, que, que penseu pot ser el, el que en David estava dient, o sigui, la gent ha estat reclamant durant aquest, tot aquest procés participatiu que volen treballar fora, o sigui, volen trencar els cilos, que a vegades uh, uh, uh, bueno, caiem en aquesta trampa de treballar només amb, amb la gent al nostre costat i treballar de manera molt més articulada, molt més transsectorial, molt més um, plural i, i per tant, Aquí uh, penseu que hem de tenir en compte per poder treballar d'aquesta manera, que, que pre presenta reptes però presenta també molts mol i molts beneficis i és absolutament necessari per tirar endavant uh, aquest pla per fer front uh, al, uh, als reptes sistèmics que, que, estem, que, que defineix ara mateix el nostre món. Doncs us convido a aixecar-vos si voleu. I començar, hi ha bolis i gomets i... i apa. Ah, si voleu, també hi ha coca i cava, per si voleu inventar vos mentre poseu gomets. L'estratègic participatiu de la Garrotxa dels anys 2020 al 2030... Hola, bona tarda. Els puc interrompre un minutet? Eh, estan participant d'aquesta jornada del Fem Garrotxa. Eh, en què estan centrats ara? Eh, bueno, no, L'objectiu és aigua neta i sanejament. És un dels objectius i bueno, és, jo crec que ho ha de liderar el govern, de la Generalitat, però amb la col·laboració de, tot, de, tot, de, tot, de totes les entitats, de eh? consells comarcals, ajuntaments, ciutadania, entitats... És una cosa que ens, ens, ens afecta tots i sou veïns d'aquí de olot de la Garrotxa bueno, són veïns, literalment veïns perquè no són d'Olot nosaltres som d'Orgel i... ell no, eh jo. de les preses I jo, per, nosaltres per exemple ens hem apuntat a l'acció de garantir la biodiversitat i sostenibilitat i per exemple dient que això ho ha de liderar en teoria el Parc Natural amb el suport de la Generalitat, de fet el Parc Natural està dintre la Generalitat i que és un recte que s'ha d'assumir immediatament. Mm -hmm. si doncs és una urgència, no?, en, en aquest moment d'emergència climàtica, d'escalfament global i d'extinció de moltes espècies. I, I que ha quedat demostrat que aquí a la Garrotxa tenim un paradís i que l'hem de conservar i l'hem de potenciar i que no, no es faci molt bé. I que sigui compatible, no?, aquesta conservació de la biodiversitat amb tota l'activitat agrícola, ramadera o inclús industrial, si s'escau. Si correcte, correcte, és el Ha de ser compatible i el cos és urgent de, de que i posem tots les el, el que cal posar-hi. Bé, doncs els deixo que segueixin treballant. Gràcies. Merci, merci. Bona tarda, que a tu et preguntaran amb què estàs ara mateix? Uh, amb habitatge digne. Sí. I vens a títol individual o d'alguna associació? Jo formo part de la, de la plataforma d'afectats per la hipoteca. I ets veí d'aquí d'Olot? Sí, soc d'Olot. Sí, sí. Com està, el, la, molt breument, quina seria la fotografia a nivell d'habitatge aquí? A nivell d'habitatge, des de la PA, per exemple, el que et puc explicar és que fa 8 anys que existim, aquí a la Garrotxa, i des de fa 8 anys no hi ha hagut assemblea que la fem setmanalment que no hi hagi hagut menys de 30 persones o sigui que és un, una problemàtica molt real i, i, i que actualment encara ens trobem en una situació molt delicada Pensa que amb la, amb la pandèmia s'han aturat molts desnonaments però, però quan s'aixequi aquesta suspensió hi haurà un munt de desnonaments que estan aturats temporalment que es tornaran a posar en marxa i no hi ha lloc on on posar tantes famílies. En, es parla l'emergència habitacional, no?, de fet, perquè ha, continuen a haver-hi desnonaments en qualsevol cas. Sí, sí, uh, la setmana passada vam haver d'anar davant d'una casa per aturar un desnonament. Per sort, uh, a través de l'oficina d'habitatge es van poder fer unes gestions uh, amb els jutjats de manera que es va paralitzar aquell desnonament, però sabem que és qüestió de temps, que es torni a dictar una data i, per tant, tornarem a estar les mateixes i haurem de tornar a o davant de la porta o exigir a l'administració que es trobi una solució per a la família vulnerable. I tot això també fa que molta gent doncs, hagi de marxar dels pobles perquè no té, no, té, no té cases assequibles i també hi ha el problema de la despoblació, no?, Sí, a veure, en el nostre cas el, la immensa majoria de la gent de la plataforma defectats per la hipoteca, la Garrotxa, és, és Dolot, que, que ja té una característica més de ciutat i les problemàtiques que ens trobem són molt semblants a plataformes defectats de, bueno, de, de comarques o de poblacions de, de, de grans ciutats o de ciutats mitjanes. En això no ens diferenciem gaire. Sí que ens trobem aquí una cosa que, que, que fa també anys que denunciem, que és el tema del racisme perquè moltes famílies que sí que podrien pagar un lloguer no troben un pis de lloguer senzillament al seu color de pell o pel seu origen no? fins i tot es dona la situació de gent nascuda aquí que ha anat a l'escola aquí, que ha anat a l'institut aquí ha estudiat aquí, té una feina digna aquí i senzillament perquè té un color de pell que ha heredat dels seus pares aquesta persona no li lloga en un pis de lloguer i tenim companyes i companys que al final han desistit de buscar més aquí i se n'ha anat a viure en una altra comarca o fins i tot hi ha gent que se anat a viure a l'estranger Sí, sí, um, i concretament a les jornades d'avui, amb aquests plafons que, que s'han obert els veïns i les veïnes, tu concretament quin, quines propostes tenies pensat de portar ara? Clar, aquí, de fet, aquest procés ja vam participar-hi en el seu dia, no? que, que sobretot insistíem en el tema d'habitatge públic, en el tema de, de regular els preus dels lloguers, no? que l'administració al final posés fre a la coobdícia d'uns pocs que tenen la majoria d'habitatges i que molts estan buits per tal de garantir el dret de tothom a l'habitatge. No? Llavors, avui seria com dir, va, qui pot liderar... A aquestes propostes que van sortir del procés participatiu, qui pot col·laborar-hi i, i, i quin seguiment i quins recursos es necessita perquè aquestes línies es transformen en realitat i no quedin sobre el paper, no? Clar, totes aquestes propostes que es fan des de la societat civil, d'alguna manera les hauran d'executar els governs, no? Ja siguin municipals, de, de cada poble, ciutat, i això també implicarà un procés de, diguéssim, de contrapoder, d'alguna manera, no? o de coparticipació, i s'haurà de fer el seguiment perquè s'implementin aquestes propostes. Tu creus que es portaran a terme la majoria? Creus que els regidors corresponents, els alcaldes, s'hi posaran... Jo sóc sempre i intento ser optimista. El que passa és que amb l'habitatge, com que ja portem uns quants anys de lluita, sabem que normalment hi ha molt bones paraules, hi han molt bons documents, però a la pràctica la veritat és que es posen molt pocs recursos i que canvien molta, molt poques coses. També eh, la gent que té els pisos buits és gent molt poderosa i no tothom es vol enfrontar amb aquesta gent. Um, al final és un tema de prioritats polítiques, no?, i la plataforma Afectats per la Hipoteca i el, el moviment en defensa de l'habitatge en general ha demostrat que sortint al carrer realment es canvia a vegades moltes més coses que en determinats despatxos polítics, perquè al final uh, la política es mou també per les eleccions i les eleccions es mou pels vots, no?, Desgraciadament, l'habitatge és un tema molt poc llaminer per molts governs perquè no dona tants de vots. Doncs el que fa el moviment popular és posar el tema sobre la taula i bé, que els polítics es mullin i diguin si serà una prioritat o no serà una prioritat en el seu mandat. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Hola, bona tarda. Puc preguntar-vos amb què esteu? Estem amb el eh, benestar, benestar. Molt bé. Crear espais i procés socials pel desenvolupament de la salut mental i emocional. Un tema molt d'actualitat que s'està parlant molt, oi, ara? Sí, a més ara després d'aquesta de, pandèmia, no? Que eh, tothom sembla que, que en parla molt més. Sí, s'ha focalitzat molt amb la gent jove, però afecta a tothom, oi? I tant, efecte des dels nens petits fins a la gent jove i lògicament també molt moltíssima la gent gran. Ja haviau participat abans, abans del dia d'avui perquè hi ha hagut tot un procés llarg o és el primer dia que va ningú? Jo he participat en vารies sessions, tres o quatre. I no us he entratig més, només em podeu concretar alguna proposta que feu? Volem buscar espais de benestar emocional i fer-ne ús, com els boscos, part natural, fer formació als professors i mestres sobre el benestar mental dels alumnes, fer cursos específics de benestar emocional a les escoles, pels alumnes, cursos de benestar emocional a empreses i sector públic, pels treballadors, cursos d'exploració emocional emocional, pels sanitaris que, i professors que ens ensenyin a fer una bona exploració emocional de la gent immigrada, que és molt difícil, i generar grups a les ARBS per eh, a tractar a nivell grupal eh, fomentar el benestar social i tractar la depressió, l'ansietat, com abans ja es feia, abans de la pandèmia, en alguns llocs. Molt bé. De Unidor. Ah, creieu que serà factible? El, es pot portar a terme tot això? Nosaltres creiem que sí, amb voluntat i, i ganes segur que sí, ho hem d'aconseguir, si més no. Ho hem de provar, si més no. Doncs vinga, moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. l'ecodelavall.org de, de Hola bona tarda. Em sembla que tenim aquí l'alcalde d' Olot, potser? Sí, sí, em vetí jo de les Panes d'Ustoles i no acostumo a trobar-me l'alcalde d'Olot. Li puc fer una pregunta o un parell? Per descomptat que sí, pregunta. Esteu participant també en aquesta jornada? Estem participant en aquesta jornada perquè és un, un punt final d'un treball molt llarg que s'ha fet amb molta participació, on ha participat gent de tots els pobles de la comarca i avui és un dia maco perquè hi ha el retorn a tots els que hem participat de quin és el resultat final. S'ha fet molta feina, no?, a, abans d'arribar el dia d'avui... Se n'ha fet moltíssima. Són molta gent les que han participat, bé sigui omplint les enquestes, però també hi ha alguns nivells de participació més grans doncs, en les diverses jornades que s'han fet i al final acabat eh, quedant un, un, un recull molt complet de totes aquelles accions que serien necessàries en el futur eh, eh, com a comarca per doncs, assumir tot, tot allò que necessitem. Molt bé. Aquest tipus de feina de participació ciutadana... Eh, es quedarà només amb, un, amb unes propostes o, o es portaran a terme totes aquestes propostes, tantes com siguin possibles? Uh, suposo que també és un repte, no? Uh, aquestes propostes no han de servir uh, en el sentit de que algú sigui responsable d'executar-les perquè són responsabilitat de tots, no només dels ajuntaments, sinó també de les empreses, de les entitats, de, de les persones en general. I, per tant, més que un programa d'accions a desenvolupar, ha de ser una guia eh, a la qual doncs, sempre anem, anem a buscar-la quan tinguem la intenció de fer alguna cosa per no contradir-la i per mirar de, de, de tot allò que fem que estigui d'acord amb això que s'ha dissenyat a partir d'aquest fem Garrotxa. Clar, perquè pla de govern se'n fa cada any no? o, o quan comença eh, diguéssim un partit ha governat també el té el seu pla de govern i poden ser que vagin en paral·lels pot, pot ser que es creuin que es complementin per això deia que serà un repte que tothom intenti remar en la mateixa direcció, no? amb els consensos que s'han establert. Efectivament, ho has dit molt bé. És a dir, per exemple, en el cas dels ajuntaments que tenen plans de govern, hi ha 21 plans de govern diferents. El que hem de mirar és de que tots remem amb la mateixa direcció i és en aquest sentit que el projecte aquest acaba donant l'orientació de cap on hem d'anar. El que no pot ser és que un ajuntament vagi per una banda i un altre faci una cosa completament contrària. Però no només pels ajuntaments. Les empreses també tenen plans d'empreses i aquests plans d'empreses doncs també han de re... han de tenir present tot allò que s'ha recollit en aquest treball, en temes de sostenibilitat, de protecció del medi, de generar, de, de, de, de fer les coses amb els mínims recursos necessaris, tenir responsabilitat amb els treballadors, tantes i tantes coses que apareixen aquí. No, no el vull tenir lo més, però quin diria que és el gran repte a nivell econòmic que té la societat garrotxina ara mateix? Diga a nivell econòmic, no només empresarial, sinó per tot el que implica no, l'economia en el dia a dia de, de la gent. Trobar més llocs de treball, eh, que hi hagi més empreses, que hi hagi més turisme. Eh, poden ser tòpics enganyosos, no? perquè hi ha altres reptes prioritaris o no. Bé, jo no parlaria d'un gran repte econòmic, jo del que parlaria és d'un repte que tenim com a comarca, que és que tots els que vivim ens hi sentim inclosos, que siguem feliços, que puguem executar els nostres projectes de vida cadascú tenim un projecte de vida individual i diferent del, del que viu al costat però una de les coses necessàries sempre per tirar endavant el teu projecte vital és tenir feina és tenir uns recursos doncs, que permetin tenir una vivenda eh, sostenir una família i fer tot allò doncs, que d'alguna manera doncs, forma part del teu projecte vital per tant en aquest sentit doncs, el repte econòmic seria que tothom tingués feina una feina digna però això només és una eina, és un instrument per mirar de ser feliços Ah, última, última. És que no, no m'he expressat bé. Clar, que ens trobem en una situació d'emergència climàtica, eh, amb un canvi de paradigma, perquè la intel·ligència artificial d'aquí doncs, uns anys farà la feina que fem nosaltres ara i no, no caldrà que la fem en molts casos. També es crearan nous llocs de, de treball. Vull dir que estem en un encreuament civilitzador i molt important, no? El que passa que hem de continuar amb el dia a dia i amb aquests processos com el d'avui tan interessants, però per això li deia que el model econòmic... Eh, determina tot això, és el que haurem d'enfocar també a les iniciatives que es facin, no? per això li preguntava si tenia eh, alguna cosa prioritària en aquest sentit. Bé, jo crec que no, no, no m'atreviria a dir una cosa molt, molt prioritària és veritat que els llocs de treball aniran canviant que la intel·ligència artificial en substituirà molts, però també necessitarem eh, els programadors que fagin aquesta intel·ligència artificial i el, jo diria que el destí final, el que seria molt interessant i desitjable seria que haguéssim de treballar moltes menys i que per tant disposéssim de molt més temps, que tots cada vegada som més conscients que el més important que hi ha a les nostres vides és el temps, per poder-lo dedicar a allò que realment ens agrada ens fa feliços estar amb els nostres amics amb les nostres famílies practicar les nostres aficions i per tant si podem passar doncs, amb un temps relativament curt d'haver de treballar set hores i mig o vuit o nou o deu com molta gent treballa a poder-ho fer tres o quatre hores al dia estaria molt i molt bé, bé. d'acord, doncs moltes gràcies gràcies a vosaltres gràcies, molt bé. Bona tarda. Tenim aquí en Joan Nespleda. Li puc preguntar molt breument una pregunta? Quina marxable, bueno, digues. Has participat en aquest procés? Llavors, simplement, quina valoració en fas molt ràpidament d'aquest procés? Sí, sí, he participat, m'hi van convidar i eh, evidentment m'hi vaig fer eh, intentant aportar sincerament la meva visió, que ja costa vegades, i, i bé, és un... És un procés més d'aquests participatius o de, o de fer plans... ...que ara s'ha de veure si, si es porta a la pràctica, no? Que ja se n'han fet d'altres, es van fer les Agendes 21, eh, els PAES... ...tots aquests, eh, aquests plans que s'han anat fent. Eh, després, al final, que falta és tirar-ho endavant, no? Perquè eh, la teoria està molt bé, però és la pràctica. Per això, eh, quan hi ha hagut moments per dir coses... Per mi, la meva aportació sempre és pensar en accions directes. Ja, ja hi ha coses que sabem que, que s'han de fer, doncs, fer-les. Evidentment, tot aquest, tot aquest preàmbul de diagnosi, de, de dades, es pot anar fent, però jo crec que l'acció directa s'ha de fer també. Jo tinc la sensació que sí, pel que he anat veient avui, que la gent té ganes de posar en pràctica tot això i que no es quedi amb paraules, evidentment. Esperem que sí. Esperem, esperem. Doncs vinga, gràcies. Vinga, fins aviat. Doncs tinc aquí a l'Òscar de Resilience Arts al meu costat. Seguim a la sala del Torín d'Olot amb aquesta jornada participativa. Eh, Òscar, recorda'ns només les dues anteriors jornades que s'han fet, perquè la gent sapiga que hi ha un treball previ no?, i molt important. Bé, bueno, de jornades n'hem fet, fet unes quantes, no? Um, la, les últimes que havíem estat fent, sobretot, eh, van ser, ja han estat tot tota la part de retorn, o sigui, de... de de retornar una mica tota la informació que s'ha estat treballant durant quasi un any amb mil trobades que, que s'han estat realitzant no? I, aquesta, i de fet aquesta ja és, en anglès es diu el clopening o sigui estem tancant i obrint un procés no estem tancant tot el procés estratègic i obrint el procés d'implementació que, és, que, bueno, que és, sub, és, és molt interessant avui sí que lo important era no donar la sensació que estem tancant alguna cosa, sinó que al tancar obrim la pròxima fase i és molt important per... O sigui, el punt més important d'això és, és que aquest pla estratègic no es quedi en un calaix, no? Molt bé, molt bé. I tant, ara parlàvem amb l'alcalde Olot i una mica parlàvem d'això, no? De, li preguntava qui implementarà això i una mica la conclusió és que ha de ser una cosa col·lectiva, no? Clar, és que al final no? o sigui, esperar que l'administració pública ens tregui... No, nosaltres agafar una actitud com de, de senyalitzar a l'administració pública que, que no ho està fent bé també és una mica còmoda. no? Llavors um, sí que potser a vegades no ho estigui fent bé i sí que evidentment hem de ser crítiques quan no ho estan fent bé però també ens podem corresponsabilitzar i tirar davant nosaltres les accions i davant del, de, de la situació de crisi sistèmica que tenim o, o comencem a posar una pluralitat de mirades i una coordinació molt més diversa i molt més plural a dintre del comarca per fer front a la diversitat de reptes que tenim i que tindrem, o, o no ens en sortirem? Vull dir que realment no podem, no podem posar tots els ous a la, mateixa, a la mateixa cistella, no? Molt bé. Deixa'm recordar que el, la temporada anterior de l'Eco de la Vall ja vam parlar amb, amb tu i amb la Carla i per tant vam fer una xarrada ben extensa per poder aprofundir en aquestes qüestions i per tant tampoc no, ara, no, no cal que insistim només recordar a la gent que pot buscar aquest podcast i, i acabar doncs, de, de, de veure quina és la dinàmica no?, d'aquest procés però fes una valoració personal si, si et sembla com ho has viscut això? Jo, a mi em sembla que és un procés superinteressant, o sigui, realment, algo cosa que, que jo conegui no ha passat en una comarca rural, 6.500 persones participant en un procés, més d'un 11% de la població participant en un procés participatiu estratègic a llarg plaç, tots sabem que la tendència normalment política dels de, de territoris rurals, bé, bueno, de tot arreu, en general, amb, amb, amb el procés democràtic que tenim de democràcia representativa és curplacista, Les, la crisi que tenim és una crisi de llarg plaç, amb el corplacís més impossible que puguem fer early front. Llavors, um, ostres, o sigui, una, una situació on la gent realment participa i tornen i, i, i li donen voltes i entren en debat i moments superguapos on moviments socials confrontant-se amb, amb empresariat, amb esquerres amb dretes però amb ganes d'arribar a un procés de reconciliació posant per davant la comunitat i el territori jo a, a, a, a mi m'agrada molt perquè és que, vull dir, realment o comencem a veure-ho des d'aquí ens, ens sentim comunitat amb la diversitat de veus o tenim una mica cardat llavors és, és, és, és, és inspirador molt bé, I en aquest sentit d'inspirador eh, podríem veure el, el, els reflexes o, o fins on arriben aquestes propostes a nivell local no? Um, això és una proposta que es passarà a tots els municipis, que hauran de fer seva d'alguna manera, però també tindran les seves peculiaritats no? cada, cada, cada municipi, cada poble. Sí, sí, sí exacte, clar, això és s'ho ha de fer seu. Això és bastant genèric en, en alguns aspectes encara, i no només els municipis, no? sinó que les organitzacions de base, el, el tot. Um, i, si, cada, cada municipi, per petit que sigui, doncs haurà de col·laborar, algunes coses a són reptes que són més regionals i per tant no pots fer a nivell municipal i t'hauràs d'aliar amb altres municipis, o a l'igual el municipi s'haurà d'aliar amb organitzacions, però això, això el que està clar és que es tracta de recolzament mutu, es tracta de solidaritat, es tracta de reciprocitat, es tracta de generar relacions i es tracta de confiança, de generar relacions de confiança. Molt bé. Vaig veure que l'any passat vau estar a Santa Pau, potser Sí, sí, en un procés participatiu a Santa Pau. Seria un exemple no, d'aquestes idees participatives a locals. Quin, quina conclusió vau traure-vos? Quina valoració en feu d'aquella participació? Penso que va ser amb, amb un veïnat concret de Santa Pau o era el poble en general? No, el poble en general estem aquest any a Santa Pau, més treballant en un procés participatiu, també s'està mirant la, la possibilitat de generar un Consell de Poble però l'any passat estàvem més amb un, un en una ordenació, diguéssim, del, del nucli vell, no? De realment buscar una mica d'equilibri entre el turisme, el, el, les persones residents, el, els vehicles l'ordenació una mica de tot l'espai I, i va ser molt interessant, va ser un procés molt interessant, amb les seves dificultats i el seu repte però va ser molt interessant però bueno, altra, vull dir que que, que a la comarca hi ha referents eh, territorials, vull dir que la regió de la Guimira sempre són, són referents, jo crec que, que van més enllà de, de, de la comarca de la Garrotxa, que s'encén sen, a parlar de els processos que estan visquet. i ara hi ha en altres pobles com Sant Joan Fonts, o com Castellfollit i Torri d'Aura, que s'estan plantejant doncs, processos similars, no? de consells de poble, de participació, governs una mica més oberts. No? D'acord, Oscar, doncs moltes gràcies. A tu, merci Jordi. Aquest és el reportatge que us he preparat d'aquesta jornada on es va presentar el pla estratègic participatiu de la Garrotxa dels anys 2020 al 2030 amb aquest acte de, de retorn, diguéssim, a les diferents persones que, que han participat en les comissions de, de seguiment i avaluació, però també els veïns que volien acabar doncs, de, de fer alguna aportació més que, com ens deia l'Òscar de Resiliencers, doncs això no s'acaba, això és un procés que continua i que segueix obert, però que aquest 16 de febrer a la sala del Torín doncs, es presentava oficialment aquest pla. I eh, aquest és el programa d'avui. És un pla túnic eh, perquè us animeu a, a buscar aquest pla segurament estarà a la web de l'Ajuntament ja de les planes d'Hostoles o el podeu trobar també a la web de, de femgarrotxa.cat i us el llegiu amb aquests diferents uh, objectius de desenvolupament i també els diferents eixos estratègics que s'han plantejat i entre tots doncs, veure com ho podem uh, portar a la pràctica Uh, en aquest context, com sabeu, de, de gran transició i en la que ens trobem. Així que, res més a agrair-te que m'hagis volgut acompanyar. Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. I ens escoltem el proper diumenge amb un nou programa. Com sempre, a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la l'AFM, també per internet a radiolesplanes.com. Tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda. Que passeu molt bona setmana i fins aviat. Co de la Vallll. A Ràdio les Planes. de la vall.org l'eco de la i també per internet a radiolesplanes.com